я повернувся на всі сто вісімдесят швидше, аніж по команді старшини у війську. І що сили потрюхикав стежкою із клуночком на плечі. А спину мою очі його вслід свердлять, а може дуло, пуковки якої кожним нервом спиним відчуваю, і аж вигинаюся весь. Стрелить чи не стрелить? Ніколи ще так страшно не було». Навіть коли фронт через село котився, і я у жінчиній спідниці та кофті під пічю лежав, а двері поскрипували, то німці заскочать, то вже червоні, бо що-що, а передню лінію треба перележати, переховатися. Це я добре знав. Оже як до чекував я підбігцем до полівки, з якої звернув був на стежку, і куля пущена вслід, перестала лякать. Знову застрибав я подумки у різні боки, мов заєць той, він чи не він, цей підозрілий вуйко. Бо наче ж голос схожий, як у вагоні він балакав до мене, я запам'ятав. Бо то перша жива людина була, у яку я, ще зелененка каведист, стріляв очевидьки. Перед тим, як тікать, Ще біля стіни вагона сидячи, він запитав, очі мої, як п'явка своїми чорними очима опившись, «Чи стукало у голову твою, солдатику, хоч один раз? Кому ти служиш?» А може справді він, але перелицювався, шкіру перемінив, що й сам себе тепер не впізнає, як усі ми, що на сході, що на заході, по сім раз на день перелицьовуємося, шкіру міняємо. Бо так ся житуха наша батьком Сталіним для нас придумана. Якось дотеліпав я до станції, уже ніч була. І поталанило мені. Забрався на дах вагона із клуночком своїм. Тут укнув паровоз, поїхали. І їхали усю ніч. І подрімував я в обнімку з клуночком тим зерна нажебраного. А як стало світать, і поїзд наш перед станцією стишив хід, свиснула наді мною сталева кішка на мотузкові страви морської. Були тоді такі мотузки, ніхто його не перерве, хоч який богатиряка кинута знизу із землі тренованою бандитською рукою. І впилася та кішка сталева у мішочок мій. І посунув він по дахові вагона. Хапався я за своє збіжжя біруч, кіхті на пальцях ламав. Та що я міг удіяти? Пішло моє багатство, як і прийшло. А я з нічим залишився. Кому поскаржуся, окрім хіба Бога? Так я ж ніколи не вірив, що він є і ніколи я його не чув у серці своєму, а він мене не чув. Зліз я з даху вагона у фастові та й попхався навпростець до свого села. Перед селом уже не йшов, а повз натурально. Сили мене залишали. Але постукався у вікно, жінка відчинила, побачила, який я доходяга, і нічого про хліб, по який їздив у Західну, не запитала. Мовчки налила мені молочка, корівка у нас ще доїлася. Дала кусенчик матаржаника, з висівками на пополам. Тоді каже, не переживай, чоловічку, якось воно буде. Приїздив партійний начальник із райкому, прийшов папір у відповідь на листа, якого ти писав товаришу Сталіну. Поновлено тебе у партії, бо ти з класово чужим елементом попом Ішов тимчасово у одному ярмі заради перемоги наших доблесних військ на фронті. І казав ще той начальник, що тобі дождь знову дадуть. Так, я, стару свою кацавейку, перелицювала, верх ще там непоганий, сукно Миколаївське, і весь вечір шила тобі галіфе. Приміряй, поки не розпластався спать, то я за сьогодні дошию а завтра поїдеш у район подовжність. І не треба буде тобі світ за очі до тих бандер похлібець, слізьми нашими зрошене і швендять. Бо як на довжності галіфетній будеш, буде і хлібець у нас ще й до хлібця. Тут я як сидів на лаві коло столу, так і розпростерся, бо вже мені і дихать не було сил, не те, що галіфе примірять. Прокинувся середня, у хаті порожній, мої на роботах та у школі, і думаю. А чи не наснилося мені усе теє, що жонка вночі розказала? Коли дивлюся, а галіфе дошите, мабуть, до сонного тулила, із капшуками широкими, наче крила орла, на жерці біля комена висить. Ну, кажу собі радісно, а вакурат галіфе, що вакурат, то вакурат. Вбрався я у теє галіфе, І одразу у мені сила така начальницька з'явилася, Що і лева б через себе перекинув. І подався я швиденько поза городами до попа. За усе пережити я на дурняк випить. Духовуха Опісля довгих перепетій, житейських Призначили мене як партійця обліковцем на цегельні. Довжність хоч і не показна, а хлібна. Цеглу, звісно, виписує директор, контора. А кому яку, із яких піддонів, і скільки битої, все я вже і я постановляю. І без пляшки та закуски до мене не їхали. Ані індивідуальні забудовники, ані колгоспи. Розпився я, роздобрів у такому почоті. А де пляшка та добра закуска, там і справна баба. Став я підхожувати на сторону. А моя активістка, партизанка із добутою мною справкою, урайком, із критичною бумагою на мене. Я їй правда роз'яснив, що вся її активність може повернутися втратою прибуткової должності. Вона у район. Забрати халяву, що на мене написала. А їй – дулю. Уже справі дано хід. Раніше треба було думати бабі дурній. І ось викликають мене на бюро, щоб із партії виключать. А секретарем парторганізації організації на Цегельні був Максим Косогон. Поганюща була людина. З тобою двох вип'є, і тебе ж закладе на зборах. Як би хотів – Міг би і мою справу у райкомі пригасить. До нього дослухалися, але ж не захотів через душевну поганість свою. Ну, думаю, сучка партійна, я тобі отплачу. А я вже наперед знав, як воно буде. Розклад прорахував. Партизанці свої кажу. Давай білу сорочку, як із партії виключать, утоплюся, так що б рибам красивим здаватися. Поголився, одеколончика з півпляшки на себе вилив, а тоді катерок по Дніпру плавав до трипілля, а там уже доводилося пішкувать до райцентру. тав на причал, а там уже косогон мене піджидає, нервується, раптом проігнорую партійне бюро. Уже катерок на фарватарі димком кашляє, аж біжить до мене від цегельні голова профкому півень. Він же головний у духовому оркестрі, що його завод нещодавно придбав, тоді у моду входило. Відкликає у бік, шепче на вухо. Як ти хочеш, а давай заначку, хоч на півлітру, інакше хлопці сказали, не вийдуть на берег. А оркестранти, поки не захотились, після роботи у клубі на своїх трубах тренувалися. Я й домовився із півнем, що вийдуть до катера надвечір. Зустрінуть мене у ручистим маршем Мендельсона, а з мене – випивка добра. Може, тебе там у допро посадять за гріхи твої, а ми як дурні будемо тут у труби дуть? За таке дуть допра не садять, садять за інше. Кажу, але червінця мусив діставать. Що то від тебе півен хотів? – підозріло запитав косогон, коли вже ми на катері стояли. Запитував, чи не потрібна мені позитивна характеристика про до бюро, кажу. Але мене там і без його бумажки знають. Знають, чи не знають, а партійний білет доведеться тобі на стіл покласти. Там не жартують, Каркає секретар партійний. Я одвернувся, наче сльози витираю, а сам регочу подумки. Побачимо ще, чий білет на стіл ляже. Добралися ми до райцентру, я й кажу Косогону. Зайдемо до їдальні, по 150 смикнемо, я пригощаю. Він страшенно випить любив, але не дурняк. А тут уперся? Ти що, здурів? Перед бюро пить? А вони все одно не внюхають, бо самі під градусом будуть. Там у них у райкомі буфетик таємний є, я знаю. Але Косогон ні в яку. Я ж сто п'ятдесят перехилив, закусив холодною котлеткою. Стоїмо у коридорі райкому, ждемо ж. Аж виходять із закапелка члени бюро. Морди червоні, кон'ячком уже напаковані. Попереду кабанець голова колгоспу, якому я нещодавно на домину його найкращу цеглу одібрав. Побачив мене. «Що ж ти, Халимоновичу?» Пит треба, але уміючи. Навчаюся, стараюсь, але ще не усе получається. Хотів сказати, а у вас навчаюся, але косогон на ногу давить, мовчи, мовляв. Той дуже начальство усякого боявся. Ну, покликали нас, косогон доповів. Кабанець запитує, підморгнувши мені, а як цегельня. План по реалізації цегли виконує? Виконує і перевиконує, відповідає по партійному бадьору. Ну то що ми тут мурижемо? Знову кабанець. Догану за моральні перебори записать і хай де працює. Видать, цегла сподобалася. Я ж трохи не по цеглині для нього перебрав.